الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في الصحيح البخاري عن ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجب قالت فقلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول جيش يغزون مدينة قيصر maghfur lahum fa qult ana fihim ya rasul allah qala la rawahu al bukhari kama aslattu dhikra hadithin kuzangu islam ni moja katika hadithi ambazo <clears throat> zinawaeleza waislamu msimamo wa sawa wanotakiwa wawe nao wa sahaba Muawiya ibn Abi Sufyan الله anhu Hadith hii mpokewa na Imam al-Bukhari. Huyu sahaba anaitwa Ummu Haram binti Milhan radiyallahu anha. Anasema yakuwa Mtume sallallahu alimsikia Mtume rahmani amani ziweo ziwe jo yake akisema awwalu jaishin min ummati jeshi la kwanza kabisa katika umma wangu yaghzuna albahara ambao watapigana vita vya baharini qad jabu jeshi hilo litakuwa limefanya kitendo ambacho kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala atawapa pepo kabat huyu sahaba alipokea hadithi hii ambayo ni ummu haram akasema kultu ya rasulullah nikasema e mtume wa allah ana fihim wa fi riwayah ud'i allah an akuna minhum akasema kuwa je mtume mimi nitakuwa katika hilo jeshi katika babi ya riwayah alimwambia mtume mtume niombe niwe katika jeshi hilo ambalo kwa ajili ya kupigana kwa vita hivyo hicho kitendo kitakuwa sababu ya hao kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia huyo sahaba akike anti fihim wewe utakuwa katika jeshi hilo. Thumma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kisha akasema mtume rahman amani juu yake. Awwalu jayshin jeshi la kwanza min ummati katika umuangu yaghzuna Madinata kaysar watakao pigana vita ambavyo vitakuwa kati yao waislamu na warumi katika mji wa Konstantinia ambao mfalme wake alikuwa ni Kaisari nimekosema maghfurul lahum hilo jeshi watakao kuwa katika jeshi hilo wamesamehewa kultu ummu haramin akasema anafihim ya rasulullah je mimi nitakuwa katika jeshi hilo e mtumio wa allah na katika baadhi ya riwaya akasema ud'u allah anakuwa fihim mtume na kuomba uniombe niwe katika jeshi hilo ili pia mimi niwe katika watu ambao ili aingie peponi qala mtume akasema la wewe hautakuwa katika Hili jeshi hilo ili jeshi la kwanza nzugo wa islamu ambalo ndio jeshi la kwanza katika umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupigana vita vya baharini hilo lilikuwa jeshi lililoongozwa na Uthman ibn Affan radhiallahu anhu na ilikuwa ni mwaka wa 27 katika utawala wa Uthman ibn Affan radhiallahu anhu kiongozwa hilo jeshi lilikuwa ni Muawiya ibn Abi Sufyan Allahu anhu Sasa hii ni moja katika hadithi ambazo maulama wanasema kuwa muislami yeyote anayetaka kujua msimamo wa sawa kwa Muawiya ni, nupi asome hadithi hii Sababu ni hadithi ambayo inaeleza kwa Muawiya si katika watu waovu si katika makafiri si katika wanafik kama wanavyo muita wale rafiva mashia bali ni katika watu ambao mtume aliwa bashiria kuwa watakuwa ni wenye kuingia peponi kwa ajili ya kitendo chao cha kupigana vita hivyo vya baharini na wale marumi huyu mpokezo hadith ambaye ni umu haram alishiriki katika vita hivyo na mmewe sasa walipokuwa shamaliza vita hivyo wameshinda hasa wanaregea njiani alipokuwa katika mnyama wake akaanguka akateleza kaanguka kutoka jomo mnyama wake na akafa. Akafa. Lakini pamoja na hivyo tayari ikawa ishadhibiti hadithi hii ya kuwa alichosema mtume kimshutokea. Ya kuwa vita hivyo vimepiganwa na huyo mwanamke aliyepokea hadithi hiyo alikuwa ndani ya vita hivyo na kisha akafariki walipokuwa kiregea. Na vita hivyo kiongozo hilo jeshi alikuwa ni Muawiya ibnu Abi Sufyan radhiallahu anh. Asalamu ya Asa yote aneelewa uzito wa maneno ya mtume hadithi hii nimesema kwa iyo kwenye bukhari kwa hivyo ni hadithi ambayo ina shaka kabisa kwa hivyo ukishajua kuwa haya ni maneno ya mtume na huu ndio mtume alikuwa anabashira na tabiri hivi na ikatokea na huu sohaba sahaba aliyesikia katika vita hivyo badhi nd alikuwa kiongozi basi nitakiwa muislamu awe na heshima na adabu anapokuwa namzunguzia saba huyo lakini pia kuna hadithi nyingine iliyopokea na imamu Ahmad ni Imam Tirmidhi nimesahihisha na Maulama wengi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuombea Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu akiwa katika uhai wake Mtume akasema Allahumma jaaluhu hadiyan mahdiyan Allah na kuomba umjalie Muawiya awe ni mwenye kuongoka na pia awe ni mwenye kuongoza watu an awe ni mfano mwema wa kuongoza wengine na watu kuongoka kupitia kwake lakini pamoja na hivyo Mashia wanapomzungumzia Muawiya huwa anasema huo ni mkafiri ni mnafiki hakuwa na wislamu wote Mtume Allah alayhi wasallam pia amemtaja Muawiya katika hadithi ya tatu iliyopokea na Imam al-Bukhari Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dhifio alipokuwa namzungumzia mjuku wake ambaye ni Hasan akasema inna ibn hadha sayidun hakika huyu mtoto wangu ni bwana wala allaah anysuluh bihi baina fi'ataini adhimataini minal muslimin huyu mtoto wangu akikusudia mjukuu ni bwana yani ana fadhila kubwa zaidi lakini uwenda allah subhanahu wa ta'ala akasuluhisha makundi mawili makubwa ya kiislamu kupitia kwake aniye awe sababu ya hayo makundi mawili makubwa ya Kiislamu kupatana na kusuluhishana kuwa kitu kimoja na ile jambo lilitimia baada ya Ali na Abi Talib radiyallahu anhu kuuliwa na khawarij kisha wale wa faswali wakampa mamlaka Hasan ambaye alikuwa mtoto wa Ali mkubwa Hasan alipewa uongozi akajiuzulu kwa sababu kulikuwa kuna mvutano kati ya upande wa babaki ali na upande wa muawiya akajuzulu akasema mimi nataka mamlaka yote waislamu aongozwe na kiongozi moja kwa hiyo mimi nimekubali kujuzulu ili muawiya awe kiongozi na kwa hiyo muawiya kawa kiongozi na ikawa sane ile hadithi ya mtume ishadhibitika ya kuwa yeye hasa natakuwa sababu ya makundi mawili ya Kiislamu point yetu kubwa ni hapa makundi mawili ya Kiislamu kwa hiyo mtume sema kwa kundi la Kiislamu na makafiri la yote ni waislamu lakini wanazozana kisha waje wapatane na iwe sababu ni huyo hasan na hayo makundi ambayo mtuma alikuwa akiyakusudia ambayo alikuja kutokea kapata suluhu ni kundi la Muawiya na kundi la Ali ama kundi la hasan wakati wake basi wakawa kitu kimoja na kuanzia hapo Muawiya bin Abi Sofyan, akawa ndio sawa kiongozi na ilikuwa ni mwaka wa 40 na moja Hijri hizi ndefechatu zikowazi kabisa yakoa Muawiya ibn Abi Sufyan yeye ni sahaba wa mtume na katika masahaba ambao walitajwa kwa wema na mtume katika uhai wake na bila shaka alifanya mengi katika uhalifa, utawala wake uongozi wake na kwa hivyo tunamzumzia lazima tujue kuwa tunazumzia mtu ambaye ana fadhila yake katika Uislamu huu lakini pamoja na hivyo kama tunavyojua kilitokea mzozo kati yake na kati ya Ali wote ni masahaba na asli ya mzozo huu ni kuuliwa kwa Uthman baada ya Uthmani kuuliwa waliyomuua wakawa wamejiunga na upande wa Ali kisha baada ya kuuliwa Uthman, ikawa Ali akatawazwa kuwa ndio kiongozi khalifa na ni kweli akawa ndo khalifa rasmi wa Kiislamu na kawaida ilikuwa taratibu ni kuwa baada ya khalifa kuchaguliwa lazima aweze kuambia wale viongozi wote wa maeneo ya Kiislamu watangaze kuwa wanamuunga mkono yani magavana wote katika mikoa yote sasa habari ilipomfikia Muawiya kuwa Uthman ameuliwa na, na waliomuua wamo katika jeshi la Ali kisha Ali ametumaanisha kuwa anataka ya atangaze kuwa amem tambua kuwa yeye ndo khalifa Muawiya kwa ijtidaadi yake akasema mimi nataka kwanza hao walio Mu'thman walipizwe qisas isimamishwe kisha ndipo sasa nitangazi kuwa na kutambua kuwa ni kiongozi na nakupa bai'a Ali sikatai ni kweli walio Mu'thman wanastahiki kupewa nini qisas kusumishwa qisas pia waliwe lakini sahi kuna fujo kiasi cha kuwa utashindwa umshike nani umwachi nani na hawa watu si wachache watu, watu wengi tukisema tuanze kwa sasa tena tuzidisha fujo acha kwa kwanza hali ndipo sasa tuchukue nini hatua hiyo moyo akasema basi itabidi ni ngoje mpaka ikishachukuliwa ndio nitatangaza msimamangu ali katawakafu wala hakusema kuwa misi sikubali weni kiongozi wala ni khalifa lakini kule kumpa bea akasema kuwa mimi nimeka sharti kuwa paka hao walio mu walipizwe. Sasa hapa ndo mzozo kuanzia. Hapa ndo mzozo ulianzia Katika vile vita vilivyotokea kati ya Muawiya na Ali masaba wengi walikuwa msimamo wao ni kuwa Ali ndio yuko kwenye haki. Na Muawiya anafanya makosa. Kuzuzana na Ali huko ndo msimamo wa masaba wengi na hasa hasa huu msimamo ulikuwa sasa ni msimamo imara na ambao ni dhabiti na una nguvu baada ya tukio moja kutokea tukio ile yenyewe ni kuwa kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallama alisema na, na hadithi nipokewa na Imamu al Mtume Mtume mmoja alikuwa anabeba mawe kasa masahaba alikuwa anabeba jiwe moja moja na ammar alikuwa anabeba mawili mawili mtuma kamuona kisha mtume akasema maneno ambayo kwa kika yalikuja kutokea wakati wa vita vya alina mawia mtuma akasema wayha ammar wayha ammar taktuluhu fi'atun baghiya yad'unahum ila aljanna wayad'unahu Mtume sallallahu wa wasallam akasema wakati huo yakua waihamar waiha ni neno ambalo hutumika kwa kumaanisha masikitiko kwa kumanisha masikitiko yani nasikitika sana na najutia sana kwa kuwa amar atakuja kuuliwa na kikundi ambacho ni baghia baghia hapa maana ni dhulima ani kikundi ambacho hakiko katika msilamu wa sawa kwa nini kikundi hicho mtume wake ni baghia ni kwa sababu ya kuwa ni kikundi ambacho kitakuwa hakijatekeleza amri ya mtume amri hipi hiyo amri ya kumtui kiongozi ambacho kilikuwa ni kikundi cha muawiya ya kuwa hawakumtii ali na wakakubali kuwa yeye ndio kiongozi na wakakubali nini anavyo wataka wafanye Kwa hivyo tunakasema hivyo taktuluhu fi'atun baghiya yad'unahum yeyo amal atakuwa nawaita kikundi hicho ila aljanna yani wafanye jambo ambalo ni katika sababu kiingie peponi jambo gani hilo la kumfikia kiongozi wayad'unuhu ila naru. Na hicho kikundi kitakuwa kinalingania Amar ajiunge nao ambapo hao msimamao itakuwa ni akijunga nao ni moja katika sababu za kumwasi Allah. Na maasi ni moja katika sababu za kumpelekea mtu motoni. Maasi gani hayo? masia ya kutomtii kiongozi. Sasa hii ndio hadithi ambayo Maulama wa Sunna huwa inawafanya mpaka wa amue ya kuwa katika haya makundi mawili, kundi la Ali na kundi la Muawiya. Ali ndo alikuwa kwenye haki kwa sababu huyu amar aliuliwa na alikuwa katika jeshi la ali alikuwa katika jeshi la ali lakini sasa pamoja na hivyo baada kuliwa ikawa sasa wale waliokuwa katika jeshi la ali wakaambia wale waliokuwa wali wali wali wali katika jeshi la moya mnaona mtume alisema hivi na sasa imetokea kwa memua amar na alikuwa katika jeshi la ali hamuoni kama hii iko wazi kabisa ya kuwa nyinyi hamko sawa hiyo bila shaki iko wazi lakini sa kwa sababu kulikuwa kuna mzozo na mzozo ulikuwa ni mkubwa zaidi wale walioko pande wa Muawiya wakasema kuwa kwa taarifa yenu nyinyi ndio mmemua kwa sababu nyinyi ndio kutoka huko alikokuwa mpaka mkamleta kwenye vita hamngemleta huko angeulio kwa hivyo nyinyi ndio sababu ya kufa Lakini hii ilikuwa ni tawil kwa hivyo kwa ufupi ni kuwa sisi tunasema kwa tunapomzungumzia Muawiya yeye ni sahaba Tunaamini kwa kweli masahaba si malaika wala si mitume wanafanya makosa. Kwa hiyo Muawiya pia alifanya makosa yake lakini makosa yake ni machache ukilinganisha na mema yake mengi. Pili, makosa yake hayamtoi katika Uislamu katika imani wala hayamweki katika kuwa ni fasiq ama mnafik. Pamoja na hivyo ni kuwa Muawiya ni katika watu ambao zimethibiti hadithi za kuonesha kuwa mtume alimbashiria pepo miongoni mhadith ambao tumesoma nadhani Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu alayhi alikuwa ni katika wale waandishi wa zama za mtume wao hukishuka kuna maswahaba ambao alikuwa kazilio kuandika wahi kuandika Qur'an Muawiya miongoni mwao kwa, kwa jumla msimammo wa sawa ni kuwa muawiya bin sibfian radhiallahu anhu Ye makosa ambayo aliyafanya wakati kulipotokea kati yake na ali mzozo ilikuwa ni makosa ambayo asili yake ni ijtihad na sisi mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa muislamu yote ambaye atafanya jambo kwa sababu ya kujitahidi akidhania kuwa ni sawa anapofanya na kisha aka kosea huwa ana thawabu mara moja thawabu ya kujitahidi kisha kosa lake anasamehewa lakini yule ambaye anajitahidi kwa kuona kuwa anavyofanya ni sawa na kisha kweli ikawa ni sawa anavyofanya ana thawabu mara mbili thawabu ya kujitahidi na thawabu ya kupata haki kwa ku, kwa jitihadi yake kwa hivyo huo msimamo wetu ya kwa mawaya ni kweli alifanya kosa ilikuwa ni sawa amtui na ampa beya ali na awachane na vita hivyo na kubaleni na ali alipokuwa namwambia kwa sababu ali, mambia, ali kukata kwa wale wasilipizwe lakini pamoja na hivyo jambo hilo mauya hakuwalifanya isipokuwa ni kwa sababu ya ijtihadi ya kuona kwa huyu ni muislamu wenzatemeuliwa tena si muislamu kawaida ni khalifa na waliomuua wanaonekana ndo hawa kisha waache kwa nini muda wote huo kwa lazima tuchukue hatua ya kuwalipiza kosa ambayo walilifanya hapa ndo asili ya mzozo. Kwa nadhani wazao wa Islam hapa leo tumezunguzia Kusmua au ya pekee yake. Hadithi atujimaliza ili ambayo tumaanza nayo. Mtuma alisema kwa kuna wale watapigana vita vya baharini. Hao kadhi au jabu na tumesema kwa ni huyo. Sasa mwisho wa hadithi, Mtuma anasema kwa kuna wale ambao pia watakuwa wa mwanzo kupigana vita vya Madinati Kaisar. Hao wamesamhewa Hao walikuwa ni kina nani? Inshallah utakuja kuzumzia pia kwa sababu yakutotaka kurefusha inshallah mada hii subhanakallahumma rabbana bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu